Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і це чомусь комусь подобається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окремо дяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 51. Нарова перебувала там разом із двома іншими людьми. Першою стала Летиція Сантос, а іншою виявилась гігантська фігура Джо Джеймса. Єгер втратив дар мови, і його глибоке збентеження не пройшло повз індіанського вождя. Насправді він відчував, як літній староста племені уважно спостерігає за ним і вивчає кожен його рух. Єгер підійшов до них. Але як? Він перевів погляд з одну фігуру на іншу. Його обличчя розпливлось в повільній посмішці. У всякому разі борода Джо Джеймса у самий Бен Ладена виглядала ще густішою. Єгер простяг руку. Ну ти і сволота велика! Я ніколи б і не подумав, що побачу тебе знову. Джеймс проігнорував подану руку та охопив Єгера ніщівними ведмежими обіймами «Чуваче, ти маєш вивчити одну річ. Справжні мужики обіймаються!» Наступною його обійняла Летиція Сантос в типовому прояві нестримної латиноамериканської теплоти. «Що ж, я обіцяла ви познайомитись з індіанцями». Підійшла також і Нарова. Вона стояла перед єгером, найдюєм, чи близько того, нижче. Її очі були такими ж безвиразними, як завжди. Її погляд уникав його очей. Щоб вона не пережила відтоді, як він загубив її на річці, змучена болим від укусу павука та згорнута калачиком на імпровізованому плоту Зараз жінка здавалася набагато здоровішою. Вона простягла руку. Ніж, на мить єгар подивився так, дійсно, її ліва рука. Жахливий набряк і сліди укусів, здавалось, майже зникли. Він трохи нахилився і прошепотів їй на вухо. Я віддав його старості. Довелось. Це єдине, чим я зміг виторгувати наше життя. Свиняти? Це що, натяк на посмішку? Мій ніж у тебе. Краще, щоб був. Або староста буде найменшою з твоїх проблем. Вождь жестом показав щось Єгерові. Щось на кшталт «Тут твої друзі». Проведи з ними час. Їжа та напої будуть пізніше. Єгер подякував. Староста кивнув на перекладача. Пурувехуа залишиться з тобою. Принаймні тих пір, допоки ти не відчуєш себе, як вдома». З цими словами він пішов, загубившись десь посеред свого народу. Єгер сів разом з іншими. Джеймс і Сантос першими розповіли свою історію. Вони розбили табір у лісі. Можливо, за годину ходьби від піщаної коси, того самого дня, коли стрибнули з парашутом в джунглі. Вони розвісили на деревах приношення, купу подарунків, і почали чекати. Звичайно, індіанці прийшли, але не зовсім так, як вони сподівалися. Вночі їх обох взяли в полон і повели до села. Індіанці знають таємні стежки лісу і можуть рухатись тихо і швидко. Там їх, як і Єгера, допитав вождь, хто вони, чи прийшли з дружбою, чи, можливо, з війною, та що тут взагалі шукають. Коли вони розповіли старості все, що могли, то відчули, ніби пройшли якийсь неписаний іспит. Саме тоді він дозволив їм з'єднатись з Іриною Наровою. Він тримав усіх окремо, щоб переконатись, що їхні історії будуть однаковими. Такий самий рівень перевірки був і в допиті Єгера. Староста сховав зниклих членів команди, щоб перевірити, чи збігаються їх історії. Як виявилось, Вождь був дуже й дуже мудрим. — А як щодо Кракова та Клермона? — запитав Єгар. — Вони теж десь тут? — відповів перекладач Пурувехуа. — Тут є про що розповісти, але найкраще дозвольте вождю розповісти вам про двох ваших зниклих друзів. Єгар глянув на інших. Джеймс, Сантос Станарова урочисто кивнули. Яка б доля не спіткала Кракова та Клармона, він не думав, що це стане гарними новинами. «Ну, а ти?» Він подивився на Нарову. «Як тобі вдалося повернутися із мертвих?» Жінка знизила плечима. «Вочевидь, ти недооцінював мою здатність до виживання. Можливо, просто видавав бажане за дійсне. Її слова вразили єгера. Можливо, вона мала рацію». Можливо, він міг постаратись краще і врятувати її. Але, повертаючись до того моменту, Єгар навіть не уявляв, як міг вчинити інакше. На питання відповів Пурувехуа. Цю джагвару знайшли ми на річці, вона трималась за бамбук. Спочатку ми подумали, що вона втоплена, що вона Ахевгера, привид. Але потім побачили, що її вджалила каджавурія, павук, що їсть людські душі. «Ми знали, яка рослина це лікує», – продовжував він. «Тож ми її вигодували та пронесли через джунглі сюди. Настав момент, коли ми зрозуміли, що вона не помре. Це був момент її «тай-тай» – пробудження». Пурувехуа перевів темні очі на єгера. У погляді перекладача було щось таке, що нагадувало погляд ватажка індіанських воїнів. У погляді перекладача було щось таке, що нагадувало погляд лідера індіанських воїнів, спостерігаючи кіт. Пласкі порожні очі ягуара, який пильно розглядає жертву. Насправді, в тому погляді було щось таке, що нагадувало єгеру про Нарову. «Здається, вона сердиться на вас», – продовжив Пурувехуа. «Але ми віримо, вона одна з духовних дітей. Вона пережила те, чого не повинен пережити ніхто. У неї дуже сильний Аага – дух». Він зробив паузу. «Тримай її поруч. Ви повинні дорожити нею. Джагвара. Вона Ягуар». Єгер відчув приплив збентеження. Так, раніше таке траплялось з різними віддаленими народами. У них більшість думок і переживання спільні. І вони, як правило, не визнають кордони, між особистим та публічним, між тим, що слід обговорити, і тим, що найкраще залишити для розмови один на один. Я спробую, тихо промовив єгер. І поясни мені дещо, Пуроехуа, звідки у безконтактному племені є чоловік, який розмовляє англійською, ми Амахуакуа. «Двоюрідні брати сусіднього племені Уру-Еу-Вау-Вау», – відповів Пурувехова. «Ми та Уру-Еу-Вау-Вау розмовляємо однією мовою тупі Гуарані. Два десятиліття тому Уру-Еу-Вау-Вау вирішили налагодити контакт із зовнішнім світом. Згодом вони розповіли нам, чого навчились. Вони сказали нам що ми живем в країні під назвою Бразилія. Вони сказали, що нам потрібно вивчити мову чужинців, бо вони неминуче прийдуть. Вони сказали, що нам потрібно буде вивчити португальську, а також англійську. Я – молодший син вождя, його старшого, одного з наших цінних воїнів. Ви зустріли на березі річки. Мій батько вважав, що мої якості полягають у силі голови, а не в руці зі списом. Я воїн розуму. З людьми Уру-Еу-Вау-Вау він послав мене на навчання. Я провів десять років на вулиці, вивчаючи мови, а потім повернувся. І тепер я вікно свого племені у світ, завершив розповідь пуру -Вехуа. «Я дуже радий цьому факту», — сказав йому Єгар. «Думаю, сьогодні ти врятував нам життя». Застілля тривало до вечора. По черзі чоловіки та жінки племені танцювали у відкритому центрі Дому Духів. Вони всі на руках і ногах носили браслети з пекії, місцевого насіння». Тож, коли тубільці тупотіли ногами і махали руками, прикраси виблискували у темряві. Єгеру запропонували гарбуз, наповнений дивною червоною пастою. Він не знав, що робити з частуванням, показала Летиція Сантос. «Пасту виготовляють з кори певного дерева», пояснила вона. «А при намазуванні на шкіру, вона діє як потужний засіб від комах. Єгар дозволив Сантос нанести пасту на обличчя та руки, насолоджуючись деяким спалахом дискомфорту чи, можливо, ревнощів в очах нарової. Навколо пустили більшу миску, повну сірої пінистої рідини з різким запахом. «Масата», — пояснила Сантос. Алкогольний напій поширений серед корінних амазонських племен. Відмовитись і образиш. Лише після перших ковтків густої, теплої рідини Сантос розповіла, з чого роблять напій. Вони розмовляли португальською, що фактично викинуло з розмови інших, в тому числі і нарову. Це створило момент якоїсь інтимності. Коли вони розсміялись над тим, що він щойно випив. Щоб приготувати напій, жінки племені брали сирий манівок, схожий на картоплю корінь, багатий крохмалем, і жували його. Потім випльовували отримане в миску, додавали води та лишали бродити на кілька днів. Саме це вони і пили. Родзинкою частування стало смажене м'ясо запах якого наповнив дім духів. Трьох великих мавп крутили над центральною ямою для полум'я. Єгару дуже сподобався запах, хоч ця страва і не знаходилась у переліку його улюбленої їжі. Напевно, вся справа в тому, що цілий тиждень він провів на сухому пайку. Хтось щось прокричав. Напевно, тільки Нарова все зрозуміла вірно. Вона простягла єгеру руку. У третій і останній раз. Ніж. Він підняв руки, ніби удавано здавався, а потім поліз у рюкзак та дістав бойовий ніж Нарової. «Краще я його поверну, доки ти мене не вбила». Жінка взяла зброю і благоговійно подивилась на лезу. Інший я загубила в Ріо де Тихо сказала вона. І разом із ним ще тисячу спогадів. Нарова підвелась. Дякую, що повернув. Я вважаю, це перший твій успіх у цій експедиції. Вона розвернулась і пішла в центр будинку. Єгар не спускав з неї очей. Жінка нахилилась над вогнищем, та почала відрізати шматки димлячої плоті. Цікаво, з якої причини тубільці надало цій сторонній людині право першою нарізати м'ясо. Всі по черзі отримали шматок, і Єгер відчув, як гарячий жирний сік тече по підборіддю. Він ліг на спину, відпочиваючи на рюкзаку, відчуваючи, що набив собі живіт. Його наповнювали емоції, набагато цінніші і ситніші, ніж будь-яка їжа. Його наповнювало усвідомлення того, що на цей раз не потрібно бути пильним. На цей раз йому та команді не загрожує таємничий ворог, що ховається в тіні. На коротку мить Віл Єгер може дозволити собі розслабитись і відчути задоволення. Розділ 52. Мабуть, їжа та відчуття безпеки заколисали його. Єгер прокинувся і побачив, що вогнище вже тьмяно-червоне, а банкет давно закінчився. Дивна зірка сяяла високо в небі, і над хатиною, здавалось, панувала тепла тиша, змішана з прихованою течією очікування. Єгер помітив, що той самий худий і вузлуватий старий, який дивився йому глибоко в очі, тепер опинився у центрі уваги. Він схилився за чимось і щось робив руками. Схоже, на коротшу та тоншу версію однієї з духових труп племені. я бачив, як старий, пхає щось в один кінець. Він запитливо глянув на Пуру Вехуа. «Наш шаман!» пояснив індіанець. Він готує н'яквану. Ви б назвали це, я думаю, нюхальний табак. Це я забув слово. Це змусить тебе бачити видіння. Галюциноген, сказав його. Галюциноген, підтвердив Пурувехуа. Він виготовляється з насіння дерева цебіл, обсмажених та подрібнених у порошок, Змішаних з висушеними мушлями гігантського лісового равлика. Це посилає того, хто приймає у стан трансу, щоб він міг відвідати світ духів. Коли ти візьмеш його, то зможеш злетіти так високо, як топена, білий яструб, який достатньо великий, щоб вкрасти курку з села. Він може перенести тебе у далекі місця, а можливо навіть. За межі цього світу. Ми вдихаємо десь півграма за один раз. Пуруехуа посміхнувся. Тобі теж слід спробувати. Мені? Перепитав Єгер. Так, звичайно. Коли трубка дійде сюди, хтось з твоєї групи повинен буде її прийняти. Якщо цього не зробити, це зруйнує багато доброго, що було досягнуто сьогодні ввечері? Я й наркотики. Єгер спробував усміхнутися. У мене й без них проблем достатньо, тож я, напевно, відмовлюсь. Ти лідер своєї групи, заперечив Пурувехуа. Ти можеш дозволити іншому отримати цю честь, але це буде незвично. Єгер знизав плечима. «Я звик робити дещо незвичне. Для мене кожне незвичне – це нормально». Він спостерігав, як трубка ходить по колу. а Аборигени підносили один кінець трубки до ніздрі, а шаман в неї дув. Через кілька хвилин той, хто вдихнув, підводився, співав, танцював. Його розум явно знаходився десь в іншому світі. Через н'яквану ми спілкуємось з нашими предками та нашими духами, пояснив Пуровехуа. Ті, хто закріпився у світі джунглів, тварини, птахи, дерева, річки, риби та гори. Він вказав на одного з нюхачів. Цей чоловік розповідає історію духа. Жила-була жінка, яка перетворилась на місяць. Вона вирішила залишитись в небі, тому що її хлопець знайшов іншу. Поки Пурувехуа говорив, трубка наближалась. Єгар помітив, що староста уважно стежить за тим, що станеться, коли вона дійде до Єгара. Шаман зупинився, низько згорбився та підготував все для нюхання. Єгер чомусь згадав люльку діда. На мить він знову опинився в кабінеті у вілчері, а в ніздрях відчув запах літакійського дуба та соснового сушеного тютюну. Його дід на намить не вагався пропонуючи люльку тоді ще 16-річному То, можливо, і йому не треба вагатись, а просто вдихнути Шаман запитливо дивився на нього. А Джо Джеймс розпхав практично всю команду, щоб стати першим. «Хлопче, ну я вже зачекався!» Він сів перед шаманом, схрестивши ноги. Масивна борода сягала до підлоги. Джеймс схопив ближній кінець трубки, вставив її собі в ніс і зачекав. Через кілька хвилин Розум велетня явно опинився десь не тут. «Браво, Джеймс!» – подумав Єгар. Кавалерія прибула вчасно. Але шаман не поворухнувся. Він ще раз підготовив трубку. «Частина твоєї групи прийшли першими, і вони вже відкрили свій розум. Джеймс не вперше користується трубкою. Ця друга для тебе». Шаман підняв очі. Ті самі, що зазирнули глибоко в Єгера. Отже, тест. Єгер виявив, що чомусь сидить перед шаманом племені, як Джеймс. Його думки знову перенеслись до кабінету діда. Але він вже не той шістнадцятирічний хлопець. Як і його дідусь, Єгер був лідером. Хоча й зовсім в іншому місці – та в інший час, але якимось чином, пов'язаний спільним ворогом. Команді він потрібен сильним і з ясним розумом. Він тут, щоб виконати роботу. І тому підняв руки перед собою у жесті, щоб зупинити шамана. «Як, я думаю, ти знаєш у мене багато чого в голові», – тихо сказав Єгр. Але зараз я на завданні, тож ці мої привиди повинні залишатись в голові, у клітці. Принаймні до тих пір, поки я не зроблю роботу. Я не можу взяти трубку. Пурувехуа переклав, а шаман, ніби ще пильніше, придивився до єгора. Потім старий коротко кивнув, і в його очах майнула повага. Через деякий час Єгер знову прокинувся. Він лежав біля рюкзака із заплющеними очима. Після трубки він, вочевидь, заснув. Повний живіт і тепло заколисували його, давали відпочити. У свідомості не було жодних думок, крім однієї. Про сон, який він щойно побачив, без сумніву, спровокований близькою зустрічу з шаманом, він побачив гарну зеленооку жінку з дитиною. Жінка щось говорила, кликала його, а дитина здавалась набагато вищою та схожою на Вільяма Єгера. Розділ 53 Єгеру не довелось довго обмірковувати надзвичайно нестерпний сон. На той час трубка вже обійшла весь будинок духів, і вождь Амакуака прийшов до нього та до команди. Він почав говорити, Пурувехуа перекладав, а серйозність тону вимагала від них всієї уваги. «Багато місяців тому...» Занадто багато, щоб ми пам'ятали, вперше прийшли білі люди. Чужинці зі страшною зброєю йшли нашими землями. Вони захопили наших воїнів та відвезли їх у віддалену частину джунглів. Там їх змушували під страхом смерті рубати ліс, а дерева відтягувати в бік. Спочатку Єгар не був впевнений». Це племінний міф, історія народу чи видіння від н'яковани?» Вождь продовжував. «Їх змусили очистити землю. Усе це суперечило нашим переконанням. Якщо ми робимо шкоду лісу, ми робимо шкоду собі. Ми і земля єдині. У нас одна життєва сила». Багато хто захворів і помер. Але на той час земля була очищена, а ліс помер. Староста подивився на відкритий дах та освітлене зорями небо. Одного разу вночі прибуло гігантське чудовисько з небес. Величезний орел з диму, грому й темряви. Він впав на ту мертву ділянку землі, і звив собі гніздо. Зі своїх нутрощів небесне чудовисько видихнуло ще людей, тих наших воїнів, хто вижив, змусили працювати та вивантажувати щось з черева звіра. Там були металеві барабани, і повітряний монстр почав висмоктувати з них рідину, як величезний і голодний комар. Як тільки це було зроблено, він знову вдерся в небо і зник. Прилетіло ще двоє, кожен як попередній. Звірі приземлялись на галявині, всмоктували рідину і піднімались в повітря, в сторону гір. Староста зробив паузу. І тоді із темряви з гарчанням вилетів четвертий повітряний монстр. Але не вистачило крові, щоб наситити цього останнього голодного комара. Барабани висохли, і він сидів в очікуванні нового, сподіваючись, що буде більше крові. Але вона не з'явилась. І білі люди в черві монстра, вони неправильно оцінили ліс. І те, наскільки невблаганні духи до тих, хто завдав їм шкоди. Ті білі люди жили в смерті та руйнації. Вижили двоє, закрили свого металевого монстра і пішли, взявши з собою небагато речей. Вони теж загинули. З роками ліс відновив галябину. Дерева сягнули високо над монстром, поки про нього не забув зовнішній світ. Але Амахуаку не забули. Історія передавалась від батька до сина. Ми думали, що білі люди принесли сюди труп монстра. Але він всередині все ще живий. І він досі завдає нам шкоди. Єгар подивився на Нарову. Здавалось, вона ловила кожне слово, ніби одержима. Її очі горіли, а погляд межував з божевіллям. «Першими постраждали тварини», – продовжив староста. «Дехто зробив своїм домом притулок у повітряному звірі. Дехто захворів і помер. Інші народили потомство, яке було жахливо спотвореним. Воїни Амахуака, які полювали в цій місцевості, Захворіли після того, як випили з річки. Вода була проклятою, отруєною, і сам ліс почав гинути. Вождь показав на молодшого сина. Тоді я був ще молодим, приблизно таким, як Пурувехуа. Я добре це пам'ятаю. Нарешті жертвами повітряного монстра стали всі дерева. Залишились голі скелети, мертве дерево, вибілене на сонці, як кістки. Але ми знали, історія цього звіра ще не закінчилась. Він глянув на єгора. Ми знали, що білі люди повернуться. Ми знали, що ті, хто прийдуть, будуть знімати прокляття монстра, Ось чому я наказав своїм людям не нападати, а привезти вас сюди. Але, на жаль, ви не самі тут. Друга сила десь на наших землях. Вони прийшли одразу за вами, ніби слідкували. І боюсь я, вони тут не з доброю метою. Я боюсь, що вони тут для того, щоб вдихнути нове життя в зло, «Яким є монстр?» У Єгера вже були тисячі запитань у голові, але, схоже, розповідь ще не закінчилась. «У мене є люди, які стежать за ними. Ми називаємо цих прибульців темною силою і не Вони прокладають багато шляхів крізь джунглі. Одна зі стежок йде у лігво повітряного звіра». Двоє моїх воїнів потрапили в полон, їхні тіла причепили до дерев, а на спинах вирізали символи в якості попередження. З ними буде важко воювати. Їх забагато, можливо, у десять разів більше від твоєї команди. У них багато громових палець. Я боюсь смерті свого племені, якщо ця сутичка... «Переросте у відкриту війну. У джунглях, можливо, ми б перемогли. Можливо. А на відкритому місці, у лігві повітряного монстра, мій народ знищить». Єгер спробував щось сказати, але староста владним жестом попросив його помовчати. «Ви досягнете успіху лише тоді». Коли першими дістанетесь до повітряного монстра, він кинув на єгера проникливий погляд. Але зараз ви не зможете випередити цю темну силу, тільки не самі. Якщо ви приймете допомогу племені, у вас все вийде. Ми знаємо таємні шляхи, ми можемо рухатись швидко. У моїх воїнів хоробрі серця. Вони поведуть вас коротким шляхом, про який знаємо лише ми, Амахуака. Жоден сторонній ніколи не намагався здійснити таку подорож. Для цього треба прямувати до водоспаду диявола, а там потрібно буде взяти своє життя в свої ж руки. Це єдиний спосіб перемогти темну сили у ліхві повітряного звіра. Ліс буде вести вас і оберігати. На світанку всі, хто готовий, підуть. Пурувехуа стане вашим провідником. З тобою підуть два десятки моїх найкращих воїнів. Отож, чи приймеш ти цю пропозицію, і хто з твоєї команди готовий йти? На мить Єгер забув, як розмовляти. Все трапилось дуже швидко. У голові сотні питань. Першим сказав Джо Джеймс. «Дайте мені ще раз того порошку, і я піду куди завгодно». Коментар Джеймса приземлив усіх в цей момент. «По-перше, я хочу спитати. У нас зникли ще двоє. Що ви про них знаєте?» Староста похитав головою. «Мені дуже шкода. Твоїх друзів схопила темна сила». І вбила. Ми забрали їхні тіла та кремували. По традиціях Амахуака, ми змішуємо попіл з кісток наших померлих з водою і п'ємо. Для того, щоб наші близькі назавжди залишились з нами. Ми зберегли попіл ваших друзів, щоб ви зробили з ним, що забажаєте. Мені шкода. Єгар подивився на вогонь. Він втратив двох людей. Можливо, втратить ще більше. Він відчув, як його шлунок перевертається від суміші гніву і розчарування, що межували звідчаєм. Він поклявся собі, що притягне до відповідальності тих, хто це зробив. Він знайде відповіді та справедливість. Треба підготуватись. Розділ 54 четвертий. глянув на старосту. «Думаю, ми розвіємо їхній попіл серед дерев», – сказав він та повернувся до команди. «І, знаєте, я вважаю, що краще піду один з воїнами вождя. Один я рухатимусь швидше. До того ж, я просто не хочу уплутувати вас у це ще більше. Типовий супергерой». Увірвався голос Нарової. «Можливо, у тебе і серце лева, але мозок, як у мавпу, яку ти щойно їх. Самотній герой, я все зроблю самостійно, всі інші тягар, відповідальність на мені. Якщо ти не бачиш у нас цінності, значить, ти нас зрадив». Єгер відчув укол її слів. «Втрата дружини та дитини, а також роки в біоко». Змусили його не довіряти іншим. Але зараз не це спонукає його робити все самотужки, а страх втратити більше членів команди. Двоє вже мертві, заперечив він. Це не експедиція, а щось гірше. Це не те, на що ви погоджувались, коли підписали контракт. Швак-хоп. Голос Нарової став м'якшим. Те саме я тобі казала після того, як ми ледь не загинули у вільному падінні. Тобі треба навчитись довіряти своїй команді. І, знаєш, своїм прикладом ти справді заслужив право керувати. Тепер доведи, що ти заслуговуєш нашу довіру. Довірся ти нам. Що стало з цією жінкою? Подумав Єгер. Як сталося, що кількома реченнями... Вона так глибоко проникла йому в душу. І ще ця манера розмовляти, кожне слово описує суть справи. Він обвів поглядом команду. Ну, а ви? Ну, легко. Джеймс знизав плечима. Голосуємо. Хто хоче піти, той піде. Ті, хто не хочуть, залишиться. Так, додав Алонзо. І просто для ясності. «Ті, хто залишиться, не боягузи». «Гаразд», – погодився Єгар. «Думаю, тих, хто залишився, вождь буде охороняти». «Ласкаво просимо», – підтвердив староста. «Наш дім – це ваш дім». «Тож, хто викликається?» – запитав Єгар. «Всі ви знаєте про небезпеку». «Ну, я точно» заявив Джеймс ще до того, як Єгер закінчив говорити. «Ми йдемо в засрану дупу!» – гаркнув Алонсо. «Але я за тобою!» Каміші підвів погляд на Єгера. «Я вже одного разу тебе підвів. Боюсь, що знову...» Єгер поклав руку на плече Каміші. Той пожвавішав. «Якщо ти приймеш мене...» Алонзо ляснув по спині каміші. «Він коротше намагається сказати, що він теж йде». Дейл глянув на старосту, потім на Єгера. «Ну, якщо я піду, дозволиш мені знімати? Чи, можливо, за камеру мене проткнуть списом?» Єгер подивився на Пуру Веху. «Я впевнений, що ми якось домовимось з вождем та воїнами». Перекладач кивнув. «Староста вірить?» що твоя камера ранить його душу. А молодших воїнів, я думаю, переконаю у зворотньому. Дейл мить вагався, явно розриваючись між бажанням піти і страхом перед тим, що чекає попереду. Ну що ж, тоді я зніму фільм, за який варто померти. Єгер повернувся до Сантос. А ти, Летиція? Жінка ледь помідно знизала плечима. — Я б дуже хотіла піти, але совість підказує, що мені варто залишитись тут. — Ну, якщо ти так вважаєш, то залишайся. Єгер передав їй шарф. — І твій шарф, як і ти, цілий. Летиція простягнула руку і зав'язала шарф навколо шиї Єгера, поцілувавши того в щоку. Йому здалося, що він бачить, як нарова палає ревнощами. Отже, не треба знімати шарф упродовж подорожі. Можливо, це спосіб дістатись до серця крижаної королеви. Четверо йдуть, один лишається. Решта. У мене вдома троє дітей, сказав краль. У Лондоні. Хоча, ні, не Лондон. Ми щойно переїхали до Лутона. Він кинув на Дейла образливий погляд. Я не можу дозволити собі Лондон. Ну, не на зарплату, асистента. Я залишусь живим і повернусь додому. Він глянув на Єгера. Я не піду. Зрозуміло. Повертайся тоді додому та будь гарним батьком. Це важливіше, ніж будь-який літак, загублений у джунглях. Після цих слів Єгер задумався. Невже він відмовився від сім'ї та життя, втік до Біоку? Саме тоді, коли мав продовжувати, Єгар відкинув цю думку, глянув на Нарову. Ти йдеш? Вона перехопила його погляд. Ти ще питаєш? Він похитав головою. Напевно, не питаю. Вождь глянув у небо. Що ж, у тебе є команда. Ви вирушите зі сходом сонця. Я накажу воїнам готуватись. І ще одне, Нарова повернулася до старости. «Ви коли-небудь були там, на тому місці?» Вождь кивнув. «Так, був». «Наскільки добре ви його пам'ятаєте?» запитала жінка. «І чи було там щось примітне?» Староста почав щось малювати на піщанній підлозі хатинки. Після кількох невдалих спроб малюнок перетворився на знайоме зображення. «Орел». Розпростерті крила, гачкуватий дзьоб. Круглий символ біля хвоста. Рейх Садлер. Вождь пояснив, що цей символ був намальований на задній частині літака. І саме цей символ воїни темної сили вирізали на шкірі його воїнів. Єгер задивився на зображення. Він відчував, що наближається до кінцевої точки, до розплати. Але водночас Єгера охопило непереборне почуття жаху. Наче доля з усіх боків почала тиснути. «Поруч із символом орла є слова», – сказав Пурувехуа. Я запам'ятав їх. Він нашкрябав на піску. «Камфесвадер 200 і Гесвадер Комодор А3. Я розмовляю англійською, португальською та нашою рідною. Але це...» «Я не знаю це», – Нарова відповіла. Її голос був низьким і горів ледь придушеною ненавистю. «Ти трохи неправильно написав, але першим словом називали літак спецназу Люфтваффе, а друге – це один із титулів генерала СС Ганса Камлера, командира того літака. Після Гітлера Камлер був одним із найвпливовіших людей у нацистському рейху. Він був повноважним представником Гітлера, додав Єгор, згадавши таємничу фотографію архіваріуса. Його назначив сам Гітлер. Назначив? Але чи знаєш ти, що це? Статус повноважного представника? Єгор знизав плечима. Повноважний представник – це особа, наділена повною владою. Вона діє від імені режиму та абсолютно безкарна. Після Гітлера Камлер був найбогутнішою і найзлішою людиною в тій унікальній групі зла. Під час війни на його руках була кров багатьох тисяч людей, і ще він один з найбагатших людей у світі, безцінні твори мистецтва, золоті зливки, діаманти, готівка. По всій підкореній Європі нацисти забирали все цінне, до чого змогли дотягнутись. І знаєш, що сталося з Камлером та його здобиччю? Єрка злість, за словами Нарової, тепер виходила. Все зникло, зникло з лиця землі. Це одна з найбільших таємниць і скандалів Другої світової. Що сталося з Камлером, хто його захистив та хто сховав мільйони? Вона обвела поглядом всіх присутніх. Її палаючі очі зупинились на єгарі. Цей літак дуже ймовірно особистий літак Камлера. Розділ 55. Вони приготувались покинути село одразу після світанку. Єгера та його команду супроводжували 24 індіанці, включаючи молодшого сина вождя Пурувехуа та старшого, видатного воїна вождя. Його звали Гвайхутіга, що мовою племені означало «найбільший кабан зі стада». Це, здалось Єгору надзвичайно доречним. Кабан – це одна з найцінніших і найстрашніших тварин у джунглях. Кожен чоловік з племені має зіткнутись і вбити одного, тільки тоді він стає воїном. Здавалось, Гвайхутіга не погоджувався зі своїм батьком. Але все ж зголосився провести команду до літака та убезпечити їх від будь-якої шкоди. Єгар був радий побачити, що старший син вождя налаштований на бій. Він носив спис, лук і стріли, духову трубу і палицю. А ще нашийник з короткого пір'я. Пуровехуа пояснив, що це Гвіра Гваджа. Кожна пір'їна символізує ворога, убитого в битві. Він порівняв це зі звичкою білої людини вирізати насічки на рушниці. Об одинадцятій годині відбулась несподівана зміна в складі команди єгера. Сантос вирішила, що все-таки йде. Поривчаста та імпульсивна латиноамериканка не змогла винести, як інші готуються до відходу, без неї. Раніше того ранку Єгер дав Дейлу та Кралю коротке інтерв'ю, щоб зафіксувати все, що сталося за останню добу. Це також останнє інтерв'ю, яке зняв Краль. Зібравши камеру та штатив, він попросив Єгера на декілька слів. Краль окреслив причини відмови від участі в експедиції. Він пояснив, що ніколи не хотів приймати нинішній контракт, він на роки старший за Дейла і набагато досвідченіший у зйомках у віддалених районах. Він підписався лише тому, що йому потрібні гроші. Єгер не любив краля і, правду кажучи, відчув полегшення. Словацький оператор, здавалось, мав проблеми у своїй голові. І Єгер вважав, що краще обійтись без нього. «Ти ще щось хочеш сказати?» – спитав Єгер. Ти і залишаєшся, тож вільний говорити все, що хочеш. Краль похитав головгою. Чоловіки дружньо попрощались. Єгер пообіцяв зустрітись зі словаком на пиво в Лондоні, коли справа буде зроблена. Здавалось, їх проводжало усе село. Але коли Єгер повів команду до краю темних джунглів, його сильно вразила одна річ. Краль був дуже-дуже стривожений. Він вже звик до кривої напівусмішки словака, але на коротку мить він помітив, як той дивиться на Дейла поглядом, від якого застигає кров. Цей погляд затримався в думках єгера. У кілька моментів, зокрема на річці, коли розповів про секретні витівки Дейла, єгеру щось здалось не зовсім правильним. У манері краля було щось, що здавалось святішим за тебе. Він не бачив зла, не чув зла та не говорив зла. Справедливе обурення було якось награно. Майже ніби слова це прикриття. Але прикриття для чого? Треба обдумати це пізніше. Щойно вони увійшли в джунглі. Він зрозумів, який вбивчий темп збираються задати воїни Амахуаки. Вони почали рухатись повільно, наспівуючи глибоко, ритмічно. Подорож буде швидкою, тож Єгару знадобиться уся зосередженість. Він глянув на пуровехуа, який йшов біля нього. То твоє ім'я має якесь значення. Перекладач збентежено посміхнувся. Пуровехуа це велика гладка червонувато-коричнева жаба з чорними та білими крапками знизу. Така застрибнула моїй мамі на живіт перед пологами. Ми зазвичай називаємо своїх дітей на честь таких речей. Єгер усміхнувся. Що, виходить, якийсь кабан прийшов і сів на твою матір незадовго до народження твого старшого брата? Пурувехуа засміявся. Моя мама була гарним мисливцем у молодості. Вона якось зустрілась з кабаном, вдарила списом і вбила. Вона хотіла, щоб її первісток мав дух того кабана. Він глянув на старшого брата, що йшов на чолі. «Гвайхутіга! У нього справді такий дух!» «А як щодо жаби? Ну, на честь якої тебе назвали, що з нею сталося?» Пурувехуа спрямував на Єгера темний порожній погляд. «Мама була голодна. Вона вбила її і з'їла. Кілька хвилин вони йшли мовчки». Потім Пуруехуа вказав на щось високо в верхівках дерев. Цей зелений папуга харчується фруктами. Це Туїті Гухуя. Люди тримають таких, як домашніх тварин. Птаха можна навчити розмовляти, щоб попереджував, коли ягуар збирається напасти на село. Корисно, зауважив Єгор. І як ти будеш його приборкувати? Треба спочатку знайти кущ Каріпохага. Зрізати пучок листя і кілька разів ударити папугу в клюв. Так його приручають. Єгер підняв одну брову. «Що, справді так легко?» Перекладач засміявся. «Звичайно, багато речей легкі, коли ти знаєш шляхи джунглів». Вони рушили далі повзгнилу колоду. Пурвеху торкнувся рукою до червонувато чорного грибка, потім приклав пальці до носа. «Гвайпева! Має виразний запах!» Він поплескав себе по животу. «Можна їсти!» Він вирвав гриб з корінням і запхав уплетений мішок, який носив через плече. Через кілька кроків він побачив велику чорну комаху, що чіплялась за стовбур сусіднього дерева. «Це король коників! Буде їсти дерево, доки те не впаде!» Оминаючи наступне дерево, Пурвехуа попередив Єгера, щоб той обережно ступав по стежці, бо під ногами покручена водяна лоза з шипами, кору якої вони використовували для виготовлення мотузки. Єгер був зачарований. Він завжди вважав джунглі нейтральною істотою. Але, виходить, чим більше ти знаєш таємниць цього дивного лісу, Тим краще можна з ним подружитись. Трохи пізніше Пурувехуа приклав руку до вуха. «Чуєш? Там великий коричневий колібрі з білою передньою частиною та довгим хвостом. Він співає тільки тоді, коли бачить дику свиню». Перекладач потягнувся за стрілою. «Їжа на всіх!» Коли рука єгера потяглась до рушниці, він побачив, як Пурувехуа Миттєво перетворився з перекладача на мисливця. І здається, що він – це та жаба, яка не дозволить себе з'їсти. Кінець 55-го розділу. Дякую, що дослухали. Якщо бажаєте, можете лайкнути, залишити коментар або підписатись. Почуємось!